Harmadik fejezet Csucsú megállja a helyét. Csucsú tekintére tesz szert, majd meghiúsít egy jól szervezett lopási kísérletet, és a doberman kénytelen megdicsérni. Csucsú már harmadszor járt a körbe a sajtraktárt. Nem, mintha bármilyen gyanús dolgot észlelt volna, Amerre járt, az egerek behúzódtak az üregekbe, és nem is bújtak elő, amíg odébb nem ment. Persze a tekintét nem adták ingyen, azt meg is kellett szerezni. Az első nap ugyanis, amikor végigment a gyáron, az egerek innen is, onnan is rávihogtak, és vígan szaladgáltak előtte. Az egyik annyira merész volt, hogy szemtelenül elébe állt, és vigyorogva megkérdezte. Ha most elviszek egy darab sajtot, mit fogsz csinálni? Tudom, nem eszel húst, különösen egeret nem. Csúcsú egy pillanatra elnémult ekkora pimasságtól, de gyorsan összeszedte magát. Enni tényleg nem eszem meg, De megpofozni megpofozom a szemtelenegereket, Mondta, és hirtelen ugrott egyet, Hiszen tudjátok, lefogyott, És igencsak megizmosodott, Elkapta az egér farkincáját, És úgy a falhoz vágta, Hogy csak úgy nyekkent. Az egér fájdalmas cincogással Sántikálva elódalgot, nem mondhatjuk, hogy elinalt, mert ahhoz túlságosan fájtak a lábai. A többi egér pedig dermetten nézte a jelenetet, majd gyorsan szétszélettek. Az eset híre a biztonsági főnök fülébe is eljutott. A legközelebbi jelentéstételnél szóvá is tette. Hallom! Ez egyszer sikerült az egereket megfékeznie, mondta. De. tette hozzá, hirtelen hangot változtatva, csak ne bízza el magát, ez nem jogosítja fel semmire, nehogy azt higgye, hogy ezután bármilyen lazaságot elnézek magának. Elmehet, fejezte be hirtelen, és hátat fordított. Csucsut bosszantotta a doberman indokolatlan ellenszenve, de a munkáját továbbra is éppen olyan lelkiismeretesen végezte. Tudta, hogy az eddig megszerzett tekintéje még gyenge lábakon áll, és sokat kell még tennie, hogy megszilárduljon. Ott tartottam tehát, hogy Csucsú már harmadszor járta végig a sajtraktárt, Doberman a szokásos napi eligazításnál külön felhívta mindannyiuk figyelmét arra, hogy nagyon vigyázzanak a sajtraktárra, mert ott most nagy mennyiségű, igen értékes ementális sajtot tárolnak. Ezért a szokásosnál is tüzetesebben megnézett mindent, de a gondolatai messze jártak. Megint a piros-szalagos fehér cicára gondolt. Egyszerre hangos kuncogást hallott. Csucsú felocsúdott gondolataiból, arra fordult, és három egeret pillantott meg, amint egy nagy darab sajtot vonzolnak a kiárat felé. Gyorsan utánuk ugrott, de csúszós helyre huppant. A ravasz egerek olajat öntöttek oda. Csúcsú megpróbált megkapaszkodni, de nem tudott, vitte a lendület. Mire felocsúdott, már ott feküdt a raktárhelyiség sarkában lévő aknaméjén, amely nem tudni mi okból, nyitva volt. Azt szokták mondani, hogy a macskák mindig talpra esnek. Nos, ez csúcsú esetében nem volt igaz. Kóvájgó fejjel feküdt az oldalán, és jó ideig azt sem tudta, mi történt vele. A macskák azonban szívósak. Csúcsú is hamar magához tért. Fentről nagy jövésmenést hallott, látni azonban nem látott semmit. Beszédfoszlányok jutottak a füléhez. Na, ezt jól elintéztük, jobban sikerült, mint terveztük. Hallotta az egyik egeret, aki eddig is a főkolompos volt minden rendbontásban. Ti többiek, előjöhettek már, tiszta a levegő. Gyorsan szedjünk össze annyi sajtot, amennyit bírunk. Aztán iszkiri. Megmutatjuk ennek a macskának, Hogy mégis túl tudunk járni az eszén. Csúcsú megpróbált kimászni az aknából, Körmeit a falba mélyeztette, És bár a körmök csak nem fele letörött, Sikerült nagy nehezen kijutnia. Az egerek addigra már a terem másik végén jártak, Reménytelennek látszott utolérni őket, és ekkor szeme a tűzjelzőre tévedt. A berendezés nem csak a tüzet jelezte hangos sirénázással, hanem egyidejűleg több helyen permetezve vízzel árasztotta el a raktárhelyiség padlóját. Csucsú gyorsan felugrott, és megnyomta a gombot. Abban a pillanatban, Hangosan megszólalt a tűzjelző sziréna, és elindult a vízáradat. Az egereket meglepte a riasztás, és mire meglepetésükből felocsulthattak, az egész helyiség padlóján víz volt. És ez a víz a fizika törvényeinek engedelmeskedve mind lefelé folyt. Elsodorva a tolvajokat a helyiségben lévő mélyedésekbe és aknákba. Saját csapdájukba estek. Akit nem sodort el a víz, a zajtól és a vízáradattól megriadva, szerteszét hagyva a sajt darabokat, hanyat homlok menekült a víztől már félig elárasztott sáros egérjukakba, mert az áradat azokat sem kímélte. Pillanatokon belül megérkezett az őrség. Az üzem őrzésében résztvevő két másik kutya, a kócos nevű puli, és egy másik vöröses szőrű hegyes orrú, akinek blöki volt a neve. élükön Mr. Dobermannnal, aki fogát vicsorítva vonta kérdőre csucsut a vízáradat miatt. Csak hosszas magyarázkodás után értette meg, mi történt. Addigra le is csillapodott. Úgy látszik, ez nem egyszerű lopási kísérlet, mondta keserűen. Itt a szervezett bűnözés. Bár ellenkezik az elveimmel, hogy egy macskát megdicsérjek, el kell ismernem. Ezt jól csinálta. Bármennyire nem szeretem magát, azt is el kell ismernem. Hogy jól végzi el a feladatát. De ne kívánja, hogy kedveljem is. Csucsu nem sértődött meg. Talán gyanúsnak is tartanám, ha azt mondaná, hogy szeret. Minden esetre meglepne, mondta szemtelenül. De nem ez a fontos, hanem az, Hogy közös erővel akadályozzunk meg minden további lopási kísérletet, és én továbbra is megteszek mindent, akár kedvel, akár nem. Doberman nem tudván mit felelni rá, beleegyezően morgott, majd hátat fordított és elkutyagolt. Még háromszor történt rendbontási kísérlet egyes egerek részéről, akik nem akarták elhinni, hogy lehet fegyelmet tartani anélkül is, hogy megennék az embert, illetve bocsánat, az egeret. De ezeket csúcsú mind a háromszor fölényesen visszaverte. Puszta jelenléte annyira megrémítette az egereket, hogy ki merték dugni az orrukat. Néhány nap után olyan tekintét szerzett, hogy piszenni sem mertek és belátták, mindennapi sajtszükségletüket olyan helyről kell beszerezniük, ami már nem tartozik csúcsú fennhatósága alá.